19. Coborurea în infern Inana și Dumuzi Triada zeilor planetarii cuprindea pe Nana Suen, Luna, Utu, Soarele și Inana, zeita stelei Venus și a Dragostei. Nana Suen se scrie N-A-N-N-A, -N -N -A, liniuță S-U-E-N Inana se scrie I-N-A-N-N-A -N -N -A. Zeii lunii și ai soarelui vor cunoaște apogeul în epoca babiloniană. Cât despre Inana, omologată cu Ishtar, Acadiana și mai târziu cu Aștarte, ea se va bucura de o actualitate culturală și mitologică niciodată atinsă de vreo altă zeiță a Orientului Mișlociu. La deplinul ei apogeu, Inana Ishtar, era atât zeița dragoste cât și a războiului, adică stăpânea viața și moartea.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 Acest stin funest a fost decis în ziua când ambițioasa Inana s-a hotărât să coboare în infern pentru a lua puterea surorii sale mai vârstnice, Ereștigal. Se scrie e r e k a g a l Suverană a Marelui de deasupra, Inana aspiră să troneze și asupra lumii inferioare. Ea reușește să pătrundă în palatul zeiței Ereșchigal, dar pe măsură ce trece prin cele șapte porți, pasnicul o despoaie de veșmintele și însemnele sale. Inana ajunge cu desăvârșire goală, adică despuiată de orice putere înaintea surorii sale. Ereșchigal ațintește asupra ei privirea morții și trupul ei înțepenit. La capătul a trei zile, sfetnicul ei devotat, min Shubur, Urmând poruncile pe care i le dăduse Inana înaintea plecării, îi științează pe zeii Enlil și Nana Sin, dar ei se recuză, căci zic ei, pătrunzând într-un teritoriu, țara morților, care este guvernat de legi inviolabile, Inana a vrut să se îndeletnicească cu lucruri interzise. Enlil găsește totuși o soluție. El făurește doi sol și îi trimite în infern, armându-i cu hrana vieții și apa vieții.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 Inana revine pe pământ însoțită de o ceată de demon, Gala. Aceștia trebuiau să aducă înapoi, dacă nu li se da drept răscumpărare o ființă divină. Demenii vor la început să ia cu ei pe ninjuburi, dar Inana îi oprește. Ei se îndreaptă atunci către cetățile Uma și Bad Tibira. Îngrosite, zeitățile tutelare se târesc în praf la picioarele Inanei și zeita, îmblânzită se hotărăște să caute în altă parte.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 Luați-l. Închei citatul. Nota 3 Traducere Je. Botero. Într-un alt manuscris, teama e aceea care pare să explice gestul inanei, în timp ce demonii pusese răstăpânirea pe ea, amenințindu-o că o vor lua în lumea de jos. Citez. Îngrozită, ea îl abandonează în mâna lor pe Dumuzi. Acestui tânăr, le spune ea, legați picioarele, etc. Închei citatul. Închei nota. Dumuzii îl roagă pe cumnatul său, zeul soare, Utu, să-l metamorfozeze în șarpe și fuge spre locuința surorii sale, Gheștinana, apoi în țarcul turmei de oi. Acolo îl găsesc demonii, îl torturează și îl iau cu ei în infern. Ora acum în text ne împiedică să cunoaștem sfârșitul.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 Odată cu dispariția zeiței, reproducerea umană și animală sunt total întrerupte. Se putea înțelege această calamitate ca fiind o urmare a întreruperii acelei Hieros Gamos, dintre zeița dragostei și fertilității, și Tamuz, soțul ei atât de iubit. Catastrofa era de mari proporții cosmice și în versiunea acadiană, zeicei mari, îngroziți de dispariția iminentă a vieții, trebuie să intervină pentru a o elibera pe iștar.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 Se poate ghici o aluzie la acest mister în replica disprețuitoare a lui Gilgameș, când Iștar îi cere să devină soțul ei. El îi reamintește că ea a decretat tânguirile anuale pentru Tamuz. Aceste tânguiri erau rituale. Se plângea coborârea tânărului zău în infern în ziua a 18-a a lunii Tamuz, iunie-iulie, știindu-se că avea să urce din nou la suprafață șase luni mai târziu. Cultul lui Tamuz se întinde aproape pretutinden în Orientul apropiat. În secolul al VI-lea, Ezechiel invectivează femeile din Ierusalim care îl tânguiau pe Tamuz chiar lângă porțile templului. Tamuz sfârșește prin așa asuma figura dramatică și elegiacă a zeilor tineri care mor și învie în fiecare an